Bilbo hade klarat sig undan orkerna Men han visste inte var han var Han hade förlorat sin hetta, kappa, mat och häst Sina knappar och sina vänner Han vandrade allt längre och längre bort Till solen började sjunka i väster Bakom bergen Skuggorna föll över Bilbos stig Och han såg sig om Sen tittade han framåt Och såg bara bergkammar och sluttningar nere mot lågland och slätter som skymtade mellan träden. Himmel, tänkte han. jag har visst kommit ända bort på andra sidan av dimmiga bergen, ända till landet bortoms gräns. Vart kan Gandalf och dvärgarna ha tagit vägen? Måste de bara inte vara kvar där inne i orkernas våld? Han fortsatte att gå, ut genom den lilla högtbelägna dalen, över åsen och nerför sluttningarna på andra sidan. Hela tiden växte en mycket obehaglig tanke inom honom. Han undrade om han inte borde gå tillbaka till de hemska, hemska tunnlarna och leta efter sina vänner, nu när han hade den magiska ringen. Han hade just gjort klart för sig att det var hans plikt att han måste vända om, vilket gjorde honom högst förtvivlad, när han hörde röster. Han stannade och lyssnade. Det lät inte som orker, och därför smög han försiktigt framåt. Han befann sig på en stenig stig som slingrade sig neråt med en bergvägg på vänster hand. På andra sidan sluttade marken, och nedanför stigens nivå fanns det sänkor överskuggade av buskar och låga träd. I en av dessa sänkor var det folk som pratade bland buskarna. Han smög sig närmare, och plötsligt fick han mellan två stora klipplock Se ett huvud med röd hetta sticka fram Det var Balin på utkik Bilbo skulle vilja klappa i händerna och skrika av glädje Men han gjorde det inte Han hade ringen på sig ännu Eftersom han var rädd att möta något oväntat och otrevligt Och han märkte att Balin inte såg honom Fastän han tittade rakt på honom Jag ska överraska dem allihop, tänkte han Och tassade in bland buskarna i utkanten av sänkan Gandalf föll på att med dvärgarna. De pratade om allt som hänt om i bergets gånger, Och de undrade och resonerade om vad de nu skulle göra. Dvärgarna gruffade och Gandalf sa att de omöjligt kunde fortsätta resan och lämna bagger i orkernas våld. Utan att försöka ta reda på om han levde eller var död. Och utan att försöka rädda honom. Han är i alla fall min vän. Jag känner mig ansvarig för honom. Jag önskar att ni inte hade tappat bort honom sådär. Ja, så du gör det. Jag skulle vilja veta varför vi överhuvudtaget skulle ha honom med. Ja. Hittills har vi bara haft extra besvär med honom och ingen nytta alls. Ja, det är sanningen Nöja att bära den där klönsen på ryggen som vi fick göra in i tundrarna. Ja, just det. Och ska vi nu behöva ge oss tillbaka in bland orkerna för att rädda den förbaskade lilla hobbiten? Jag bita. tog med honom. Och jag tar aldrig med någon eller något som inte är till nytta. Antingen följer ni med mig tillbaka och räddar honom eller också går jag ensam. Och då kommer jag inte tillbaka. Då får ni reda er själva bäst ni kan. Hur kunde du bära dig åt på det viset, orig. Hur kan man bara gå och tappa någon som man bär på ryggen? Oja, oh oja! Oh du skulle nog också ha tappat honom ifall en av orkerna plötsligt hade flugit på dig bakifrån i mörkret. Och satt kroppen för dig och sparkat dig ända. ändan. Men varför tog du inte upp honom igen? Va? Tog upp honom ja. i den röran. Mörket var fullt av orker som slogs och bet och snubblar på varandra. Och slogs med både oss och sig själva. Och du själv höll på att hugga huvudet av mig med glamdring. Ja, jag... Och på andra sidan stod Torin och hade så närkört orkist rakt igenom mig. Ja, inte... Plocka upp honom. Ja sen blixtrade du till med ditt spö och skrek. Följ mig allesammans. Ja. Varför följde han inte dig då? Det trodde vi att han hade gjort. Ja, ja det trodde vi. Och sen var det bara huvudstupa iväg. För vi portvakterna ut genom nedre porten. Och här är vi nu allihop. Utom den förbaskade lille tjuven. Ja, ah, nu. Av med ringen. Den förbaskade lille tjuven är här han också. Så det sa jag. Ja, där men... är han ju. Va? Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Han är en tjuv, sa jag inte det. Sa jag inte det? Det här är i alla fall det mest fantastiska. Balin! Balin, kom ett tag Ja, ja, ja, jag kommer. Vad är det? Vad är det som har hänt? Balin, ställde jag inte dig på post Jo, visst Med uppgift att slå larm om det kom någon Jo, hur så, vad har hänt? Du är just en snygg vaktpost Intressant, sant, ja. Men vad är det? Har, det? har det hänt något? Jag har ju stått på post här hela tiden Ja, Balin är en mycket duglig vaktpost Han ser som en falk och hörs min en kattuggla Jaha, men här kommer folk traskande in i lägret hur som helst Va? Bilbo? Hur gick det till? Det har aldrig hänt förr. Inte ens en mus kan tassa förbi mig utan att jag märker det. Hur bar du dig åt? Åh, oh, jag bara smög, tyst och försiktigt. Bilbo, du är den skickligaste smygare som jag någonsin har hört talas om. Jag tar mig hettan för dig. Balin, mjuka tjänare. Bagger, mjuka tjänare. Och Bilbo satte sig ner och berättade alltihop. Utom hur han hade hittat ringen. Av någon anledning som han inte hade riktigt klar för sig själv ens ville han inte att de skulle veta något om det. Men allt det andra berättade han om gåtstrid mot Gollum och hur han flydde ifrån honom och smet ifrån vakterna. Dvärgarna tittade på honom med ny respekt när han talade om att smita förbi vakter, hoppa över Gollum och klämma sig igenom porten som om det inte var det minsta svårt. Och Gandalf skrattade och sa att han Hela tiden försökt säga till dvärgarna att Baggerminsan dugde till mer än man kunde tro. Och vid de orden gav han Bilbo en besynnerlig blick, så att Bilbo undrade om trollkaren gissat sig till det som han inte hade berättat. Så var det hans tur att fråga. Även om Gandalf hade förklarat allt sammans för dvärgarna vid det här laget, så hade inte Bilbo hört det. Han ville veta när trollkaren hade dykt upp igen och var de befann sig nu. Sanningen att säga hade trollkaren ingenting emot att mer än en gång tala om hur duktig han var. Så nu berättar han för Bilbo att både han och Eldron hade haft väl reda på att det fanns orker här i Blandbergen. Men deras huvudport ledde förut till ett annat pass. Ett som var lättare att ta sig fram igenom så att de ofta fångade in reselskap som hade överraskats av natten i närheten av deras portar. Tydligen hade folk slutat att gå den vägen. Och orkerna måste helt nyligen ha öppnat den nya ingången upp i det passet som dvärgarna valt. Hittills hade det nämligen visat sig vara alldeles ofarligt. Jag måste se om jag inte kan få tag i en någorlunda hygglig jätte som kan mura gänden, sa Gandalf. För annars kan man snart inte komma över bergen alls. Så fort Gandalf hörde Bilbos skjut förstod han vad som hade hänt. Vid blixten som dödade orkerna när de högg efter honom hade han slunkit igenom sprickan just när den slöt sig. Han följde efter pådrivarna och fångarna till änden av den stora salen. Och där satte han sig och gjorde det bästa trolleri han kunde i skuggorna. Åh, det var nog så knepigt, sa han. Det hängde på ett hår. Men Gandalf hade förstås särskilt studerat trolleri med eld och ljus. Hobbiten kunde ju aldrig glömma det magiska fyrverkeriet på Gamle Togs missomarfest, som du minns. Det övriga vet vi alla, utom det att Gandalf hade väl reda på bakdörren där Bilbo tappade knapparna. I själva verket var den väl känd för alla som var bevandrade i denna del av bergen, men bara en trollkar kunde hålla reda på riktningen i tundarna och leda dem åt rätt håll. De gjorde den där porten för länge sedan, sa han, dels för att kunna fly den vägen om det skulle behövas, och dels som en utgång till trakten nedanför dit de fortfarande går i mörkret och ställer till stor skada De bevakar den alltid och ingen har någonsin lyckats stänga igen den De kommer att bevaka den dubbelt så noga hedan efter sa han med ett skratt De andra stämde in i skrattet En hel del hade de förlorat men de hade ändå dödat orkernas hövding och en hel del andra orker på köpet och de hade undkommit alla så de hade tagit hem spelet ditintills. Nej, hörrni, det här duger inte. Nu måste vi vidare. Ja, vi borde lägga åtminstone en mil bakom oss innan det blir mörkt. Har vi tur kommer det att bli lite månsken i natt så att vi får åtminstone lite ledljus. Det är alltid något. Ja, men stopp ett tag. Åt vilket håll ska vi gå? Är det någon som vet var vi är? Ja, visst vet jag det. Vi har gått igenom berget, alltså tvärs igenom det. Nu är vi på andra sidan. Det är en genväg på sätt och vis men vi har kommit för långt åt norr jämfört med om vi hade följt passet. Och terrängen är ganska besvärlig jag är rädd. Jag är så hungrig. Ja det kan jag förstå. I tisdags blev vi fångade och idag är det torsdag. Om inte Gollum bjöd på middag så har du alltså inte ätit någonting sedan i måndags. Ja, det måste vara rekord för Hobbit. Då. Men det kan inte hjälpas vi måste vidare. Förresten har vi ingenting att äta heller. Om du inte vill gå tillbaka och be orkerna vara snälla och ge tillbaka våra hästar och vår proviant förstås. Nej, tack. Då så. Då blir det att dra åt svångremmen och traska vidare. Annars blir vi kvällsmat själva och det är mycket värre än att vara utan den. Nej, kom nu bara. Medan de gick tittade Bilbo åt alla håll efter något att äta. Men björnbärsbuskarna blommade ännu. Och där fanns förstås inga nötter eller en slånbär. Han tuggade på några harsyreblad och drack en liten bergspäck som korsade stigen Och så åt han tre smultron som han hittade in vid den Men det mättade inte mycket De gick och gick och gick Den knaggliga stigen försvann Buskarna och det höga gräset mellan stenarna Fläckarna med tuvor som vildkaniner hade betat av Timjan, Salvia och Mejram De gula bergsrosorna, allt var borta och de befann sig på krönet av en bred brant sluttning, full av nedfallna stenar, resten av ett jordskred. När de började gå ner för den rasade småsten och skräp under fötterna på dem. Snart började större stycken av stensplitter falla ner med buller och brak, och de satte fart på andra stenar längre ner. Så rubbades klipplock och rutschade iväg i ett moln av damm. Inom kort tycktes hela backen ovanför och nedanför dem vara på glid och de hasade själva ner tryckta in till varann i en hemsk virvel av rullande, raslande, brakande stenbumlingar. Det var träden nedanför backen som räddade dem. De hamnade vid brynet av en talldunge som klättrade upp för bergslutningen från de djupare, mörkare skogarna i dalarna nedanför. Några i sällskapet fick tag om stammarna och svingade sig upp i de lägre grenarna. Andra, som Lille Bilbo, smitt in bakom ett träd som skydd mot stenarnas stormanlopp Snart var faran över Raset hade upphört Och några sista svaga dunsar hördes Då de största av de lösrykta stenarna drosade ner Bland ormbunkar och tallrötter långt där nedanför Så där ja, det satte fart på oss, sa Gandalf Och nu blir det nog svårt för orkerna som är efter oss Att ta sig ner här i tysthet Det blir nog det, muttrade Bomber men inte att rulla ner stenar i skallen på oss Dvärgarna och Bilbo var långt ifrån glada Och de gned sina ben och fötter som var fulla med bulor och blåmärken Asch, Vi ska vika av här så vi kommer ifrån backen Vi måste raska på, och titta på dagen Solen hade för länge sedan gått ner bakom bergen Skuggorna tätnade redan omkring dem Fastän de långt borta mellan träden och över de mörka topparna på dem som växte längre ner ännu kunde se kvällsljusen på slätterna i fjärran. De linkade på nu så fort de kunde, nerför mjuka sluttningar i en tallskog, på en stig som hela tiden ledde söderut. Ibland banade de sig vägen genom ett hav av ormbunkar med stora plymer som reste sig högt över huvudet på hobbiten. Ibland traskade de fram så tyst, så tyst över ett golv av barr och hela tiden blev skogsdunklet tätare och tystnaden djupare. Det fräktade inte det minsta denna kväll, inte ens så pass att trädgrenarna suckade till. Måste vi gå längre, frågade Bilbo, när det hade blivit så mörkt att han ett och jämnt kunde se torins skägg vagga bredvid sig, och så tyst att han hörde dvärgarnas andetag som ett buller. Mina tår är mörbultade och klämda, är ont i benen, och magen är som en tom säck. En liten bit till, sa Gandalf. Det verkade som om de hade gått en evighet till, när de plötsligt kom till en öppen plats där inga träd växte. Månen hade gått upp och ryst över gläntan. På något sätt fick de alla det intrycket att det inte var något trevligt ställe, fast man inte såg något fel på det. Men ens hörde de ett tjut nedanför backen, ett långt, skälvande tjut. Det besvarades av ett annat, någonstans till höger, betydligt närmare dem, och sedan av ännu ett, långt borta till vänster. Det var vargar som kött mot månen. Vargar som höll på att samlas. Inga vargar fanns i närheten av Hörbergers håla där hemma, men han kände igen letet. Han hade hört det beskrivas många gånger i sagor. En av hans äldre kusiner, på den tokska sidan, som var mycket vittberest, brukade härma för att skrämma honom. Att höra det ute i skogen i månskenet blev för mycket för Bilbo. Inte ens magiska ringar hjälp mot vargar i synnerhet inte mot de grymma flockar som bodde i skuggan av berget där orken hade sitt tillhåll. På andra sidan vildmarkens gräns på tröskeln till det okända. Den sortens vargar har finare väderkorn än orker och behöver inte se en för att kunna ta en. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Fly från orker och fångas av bergar! Fort upp i träden! De sprang till träden i utkanten av gläntan- med kurs på de som hade lågt grenar- eller var tillräckligt smala att klänga upp i. Så fort som möjligt letade de rätt på dem- och så bar de upp i träden så högt de vågade lita på grenarna. Du skulle ha skrattat på betryggande avstånd- om du hade sett dvärgarna sitta där uppe i träden med sina långa skägg hängande ner Likt gamla herrar som har blivit tokiga och börjar leka småpojkar Fili och Kili satt i toppen på ett stort lärkträd som i en kolossal julgran Dori, Nori, Ori, Oin och Gloin hade det bekvämare i en hög tall Med grenar som stack ut med jämna mellanrum, liksom ekrarna i ett jul Bifur, Bofur, Bomber och Torin befanns i en annan Dvalin och Balin hade klättrat upp i en hög, smal gran med glesa grenar och försökte nu hitta en plats att sitta på i de översta grenarnas grönska. Gandalf, som var bra mycket större än de andra, hade funnit ett träd som de inte kunde klättra upp i, en stor tall alldeles utkanten av gläntan. Grenarna dolde honom helt, men hans ögon syntes glimma när han kikade fram i månskenet. Och Bilbo, han kunde inte ta sig upp i något träd alls, utan kilade omkring från stam till stam, Liten kanin som har en hund i hälarna och inte kan hitta sitt hål. Du har lämnat kvar tjuven igen. Jag kan inte gå och bära tjuvar på ryggen igen. är i tunnlar och upp i träd. Vad tar du mig för? En bärare? Han blir uppbeten om inte gör något. Flori, skynda på och ge er bagger ett handtag så han kommer upp. Dori var verkligen en hygglig kamrat, trots sitt knorrande. Stackars Bilbo nådde inte Doris hand ens när denne klättrade ner till lägsta grenen och sträckte ner armen så långt han kunde. Därför klättrade Dori ner ur trädet och lät Bilbo kravla upp och ställa sig på hans rygg. I samma ögonblick rusade vargarna tjutande in i gläntan. Plötsligt var hundratals ögon riktade mot dem. Ändå lämnade inte Dori Bilbo i sticket. Han väntade tills hobbiten hade klivit från hans axlar upp i trädet och då hoppar han upp mot grenarna själv, i sista ögonblicket. En varg nafsade efter hans kappa när han svingade sig upp och var nära att få tag i honom. I ett höj hel flock runt trädet, gläfsande och hoppande uppåt stammen, med gnistrande ögon och tunga långt ut ur gapet. Men inte ens de vilda ulvarna, så kallades de grymma vargarna i vildmarken, kunde klättra i träd. För ett tag framåt var vargarna i säkerhet. Lyckligtvis var det varmt och inte blåsigt. Men träd är aldrig så värst bekväma att sitta i någon längre stund och är det kallt och blåsigt och väntar vargarna på en runt omkring där nere så kan de vara rent bedrövliga tillhåll. Denna glänta med ringen av träd omkring var tydligen en mötesplats för vargarna. Allt fler och fler kom dit. De satte vakter vid foten av det träd som Dori och Bilbo var i –och gick sen fnysande omkring och nosade upp vart enda träd som det satt någon i. Dessa blev också bevakade, medan alla de andra dvargarna – flera hundra såg det ut att vara – gick och satte sig i en ring i gläntan. Mitt i kretsen var en stor grå varg. Han talade till dem på ulvarnas hemska språk. Gandalf förstod det, Bilbo gjorde det inte, men han tyckte det lät fruktansvärt, som om de bara pratade om grymma, elaka saker– vilket de också gjorde Då och då svarade alla ulvarna i cirkeln sin gråe hövding Och deras skriva så hemskt Att hobbiten höll på att ramla ner ur sin tall Jag ska berätta vad Gandalf hörde Fast en bilbo inte förstod det Ulvarna och orkarna hjälpte ofta varann I onda dåd Orkerna vågar sig vanligtvis inte långt bort från sina berg Om de inte blir bortdrivna och letar efter nya hem Eller drar ut i krig vilket lyckligtvis inte har hänt på länge Men på den tiden gick de ibland ut på härjningståg Särskilt för att få tag i mat eller slavar som kunde arbeta för dem Då tog de ofta ulvarna till hjälp och delade bytet med dem Ibland red de på vargarna som människor på hästar Nu verkade det som om orken hade planerat en stor jakt just den kvällen Ulvarna hade kommit för att träffa dem men de var försenade det berodde helt säkert på orkernas hövdingsdöd och all den uppståndelse som dvärgarna, Bilbo och trollkarren hade ställt till. Honom höll de antagligen på att jaga efter ännu. Trots farorna i detta fjärran land hade modiga människor för inte så länge sedan banat sig väg dit söderifrån, fält träd och byggt sig bostäder i de mera inbjudande dalskogarna och längs flodstränderna. De var många tappra och välbeväpnade, och inte ens ulvarna vågade angripa dem om de var i talrikt följe eller på ljusa dagen. Men nu hade de planerat att med orkernas hjälp överfalla en av byarna nära berget nattetid. Om deras plan hade utförts skulle det inte funnits någon kvar i byn följande dag. Alla skulle ha blivit dräpta utom några få som orkerna skulle ha räddat undan vargarna och släpat med sig som fångar till sina grottor. Det var ett hemskt tal att lyssna på inte bara för de käcka skogsmännen skull och deras hustrurs och barns utan också för den fara som nu hotade Gandalf och hans vänner. Ulvarna var Arja och häpna över att finna dem här på själva mötesplatsen. De trodde att de var vänner till skogsborna, komna för att spionera på dem och att de skulle röja deras planer nere i dalen. Sen skulle orken av vargarna bli tvungna att utkämpa en fruktansvärd strid istället för att ha fångar och sluka folk som blivit överraskade i sömnen. Alltså ämnade ulvarna inte gå sin väg och låta följet upp i träden undkomma, åtminstone inte innan morgonen. Och långt innan dess skulle orker komma ner från berget, sa de. Och orker kan klättra i träd eller hugga ner dem. Nu förstår du varför Gandalf började bli rysligt rädd, så trollkar han var, när han hörde dem morra och gläffsa. Han insåg att de hade hamnat på ett mycket farligt ställe, och inte alls var i säkerhet ännu. Men han tänkte inte låta dem få som de ville, även om han inte kunde göra så mycket där han satt uppflugen i ett träd med vargar i en ring nere på marken. Han plockade stora kottar i sin tall. Så tände han på en av dem en klar blå låga och kastade ner den vinande i kretsen av vargar. Den träffade en varg på ryggen. Hans lurviga päls tog enast eld, och han sprang hit och dit, ylande alldeles förfärligt. Så kom flera kottar, en blåflammande, en röd och en grön. De sprack sönder på marken mitt i vargeringen, och sände upp en kaskad av granna gnistor och rök. En extra stor kotte träffade ledarvargen på nosen. Han hoppade tio fot upp i luften, och rusade sin runt runt i cirkeln, medan han bet och nafsade efter de andra vargarna i ursinne och skräck. Villbåd vargarna skrek och hörrade. Vargarnas raseri var hemskt att skåda, och det oväsen de förde fyllde hela skogen. Vargar är alltid rädda för eld, och det här var en fasansfull, spöklik eld. Följde en gniste i deras päls, fastnade den och brände sig in, och om de inte hastigt rullade runt så stod de snart i lågor. Snart rullade vargar runt, runt, överallt i gläntan för att släcka gnistorna i ryddskinnet medan de som brann tjutande sprang omkring och tände på de andra tills deras egna vänner jagade bort dem och de flydde ner för backarna ylande och gnällande för att leta efter vatten. Vad är det för ett väldigt larm i skogen i natt sa örnarnas första. Han satt där så svart i månskenet på toppen av en ödslig krippkägla i östra utkanten av bergen. Jag hör vargkjut. i orkerna ute på rackartyg i skogen? Han sköt upp i luften, och två av hans livvakter lyfte tvärt från klipporna på båda sidorna för att följa efter honom. De kretsade upp i rymden och tittade ner på ulvringen, en liten plätt långt, långt, långt nere. Örnar har skarpa ögon och kan se små saker på långt håll. Örnförsten från dimmiga bergen hade ögon som kunde se mot solen utan att blinka och på flera kilometers höjd urskilja en kanin som rörde sig på marken, till och med i månljus. Fasten han nu inte såg värgarna i träden, märkte han tumultet bland vargarna, skönjde de små ljusglimtarna och hörde tjuten och gläfset som ett svagt eko långt nerifrån. Örnar inga snälla fåglar... En del av dem är fega och grymma, men de som tillhörde den urgamla rasen i de norra bergen var största av alla fåglar. Och de var starka, stolta och storsinta. De varken älskade eller fruktade orkarna. När de överhuvud brydde sig om dem, vilket var sällan, eftersom de inte åt sådana varelser, svepte de ner över dem, drev de skrikande tillbaka till deras grottor och avbröt allt rackartyg de höll på med. Orkerna hatade och fruktade örnarna, men de kunde inte nå deras nästen i höjden eller driva bort dem från bergen. Denna natt var örnförsten mycket nyfiken på vad som hände. Därför sammankallar han många andra örnar, och de begav sig iväg från bergen och flög sakta runt, runt, allt längre och längre ner mot vargarnas ring och orkernas mötesplats. Och väl var det... Hemska saker stod på den ner. De vargar som fattat eld och flyttat in i skogen hade tänt på den på olika ställen. Det var högsommar, och här österut i bergen hade det inte regnat mycket på sista tiden. Gulnande ormbunkar, nedfallna grenar, barr i stora högar och ett och annat dött träd stod snart i lågor. Elden rasade runt omkring ulvgläntan. Men de vargar som vaktade träden sprang inte ifrån dem. Vilda och galna rusade de med höga skjutor runt trädstammarna och förbannade på sitt hemska språk tvärjarna. Tungorna hängde ut och ögonen lyste lika rött och vilt som lågorna. Så rusade plötsligt orkerna skrikande fram. De trodde att en strid med skogsborna var igång, men snart förstod de vad som hade hänt. En del av dem satte sig tvärt ner och brast ut i skratt Andra svängde sina spjut och slog med skaften mot sköldarna. Orker inte rädda för eld. Och snart hade de gjort upp en plan som roade dem högerligen. Detta var åttonde delen av Bilbo. En hobbits äventyr av J.R.R. Tolkien. I översättning av Brittke Hallqvist. Radioarrangemang van Storm. regi Stefan Olsson. Och tekniker Erik Winlöv berättade vad Jörgen Sederberg Bilbo Håkan Särner Gandalf Evan Storm Dori Christer Enderlein och Balin Håkan Norlén.